Bon dia, comencem aquest divendres amb un bon temps, amb un dia tranquil, assolellat i amb temperatures que pinten doncs, que han de pujar força, tot i així no esperem accessos al centre del dia. Aquesta nit hem baixat, per exemple, fins a 15 graus a la seu d'Urgell, nit de bon dormir, 14 graus també a Sant Julià de Lòria, 11 graus a Vallvert de Cerdanya o 20 graus a Lleida. I esperem, ja us ho avancem, un cap de setmana amb alguns canvis a les tardes en forma d'algunes tempestes, especialment de cara a diumenge. Tot seguit us ho expliquem. De la previsió per aquest divendres pel Principat d'Andorra i les comarques de Lleida ens anuncia un dia de ple estiu, de plena canícola, sol a dojo tant al matí com a la tarda. Únicament a la tarda podran créixer algunes nuvolades, com ho han fet aquests últims dies, amb més pena que no pas glòria. Cap al Pirineu no és impossible a últimes hores de la tarda alguna gotellada cap al nord d'Andorra, cap al nord dels Pallars. I avui les temperatures seran una miqueta més baixes que ahir, calor però potser no tantes. Esperen, per exemple, a primeres hores de la tarda 34 graus de màxima a Lleida, 33 a les Borges Blanques, 32 graus a Cervera, 30 graus a la Seu d'Urgell o 29 graus tant a Andorra a la Vella com a Puigcerdà. Pel que fa el temps, la resta del país doncs, hem de parlar de sol, de calor, dia de ple estiu arreu, bones condicions pel bany, de fet serà un dia en doncs, bona situació marítima, Marajol, bens febles del sud-sud-est, excepte doncs, fins a mig matí i migdia, que hi haurà tramuntana cap al nord del Cap de Begú. I la manca previsió pel cap de setmana ens anuncia alguns canvis. Atenció a les tardes, sobretot al Pirineu. Aquest dissabte ja esperem alguns ruixats, algunes tronades, sobretot cap a Andorra, cap a la Cerdanya, a l'Argell, els Pallars... A Terribagor se vellaran fenòmens locals que no baixarien més cap al sud, cap al Pla i l'Altiplà, i farà molt de sol tant al matí com a la tarda, temperatures estables, i diumenge el canvi podria ser més important entre la tarda i el vespre. Les tempestes seran més extenses, al·locament podrien ser intenses amb algunes calamarsades i afectar últimes hores de la tarda punts del Pirineu, Prepirineu, Altiplà central i fins i tot al nord del Pla de Lleida, amb temperatures estables però que baixaran força ja començant la propera setmana. Acabem, com cada dia, fent aquest punt de muntanya. Avui és un bon dia, de fet, esperem un dia ben assolellat, amb temperatures bastant altes encara. A 2.000 metres esperen unes màximes properes als 18-20 graus aproximadament. N'esperem, per exemple, 15-2.500 metres, vents marcats moderats cap als cims del sud-oest, entre els 20 i els 30 quilòmetres per hora, i i l'isoterma dels 0 graus voltarà als 4.300 metres, pendents d'algunes nuvolades avui a la tarda, però especialment demà dissabte, que acabaran implicant ruixats i tempestes.